Andalusam <laughs> Andalusam Andalusam Andalusam Nasaljamo sa komentarom Kitabu Tevhida Dašli smo do poglavlja Babu ma džefi Fizzebhili gajri la Poglavlja o onome što je došlo O Prinošenju žrtve nekome drugom, mimo Allaha, Allah, svanu tamo. Tu imamo ba ajeta i dva hadisa sa koristima. Znači, poglavlje govori o o tome, o šarijskim tekstovima koji ukazuju koji ukazuju da je klanje. Prinošenje žrtve, klanje kurbana, nekome drugom, mimo Allah, da je to širk. I naravno, ti širijskim tekstima došla je uh, prijetnja i upozorenje na, na to dijelo. Pa ćemo pročitati način, da nek nam pročitaj nam ajte, pa ćemo komentar i nastaviti. Uvišanje inna salati wa nusupi wa mahyaja wa ramati lillahi rabbi alamim Lea šarije je, reci, klanjaje moje i obredi moji, i život moj, i smrti moja, doista su posvećeni Allaho, gospodar svetova, koji je u nas u druhu. Vasalli li rabbi Nema koteva obizaliko u mirtu, a ne uvola muslimin. Ti tome mi je naređeno, ja sam prvi muslimak. Hajde počitaj, taj drugi, hajde. Vasalli li rabbi ke van za to se sva gospodaru paja i turbak. Dobro. Načelovite to su ova dva ajeta koji govore o prinošenju žrtve. Prvi ajet u kojem kaže uzvišeni suvre Elanam, odnosno dva ajeta, koji nasalati vanusukuje van mahamatililahi van rabbil alamin, la sharika leh, wa bizalika muslimin. Zajsta su reci Znači Allah s.a. na ređi Muhammedu kaže zaista su moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt samo radi Allah gospodara svjetova koji nema ima sudruga. Kaže Ibn Ketir na ređi je uzvišeni poslaniku s.a. da obavijesti mušrike koji obožavaju nekog drugog mimo Allah s.a. i kolju, prinose žrtvu kolju kurbane tim Nekome, nekome drugom ima Allaha subhanahu ta'ala. Da ih obavijesti bi ennehu ahle salillahi salatehu odabihatehu. Da je on onaj koji iskreno obavlja svoj namaz i kolje prinosi svoju žrtvu samo Allahu subhanahu ta'ala. Zašto kaže Lenel mušri kina ja budu unela snab. Zato što mušici obožavaju kipove i njima njima, prinose žrtvu njima. Pa je Allah Svanotala naredio e, da radimo op, suprotno od onog što oni rade i da se klonimo onoga na čemu smo one. Odnosno, naredio je da, znači cilj namjera nijet odluka prilikom ibadeta, u ovom slučaju namaza i prinošenja žrtve, budu samo radi Allaha suvana ota'ala. Znači, to je smisao poenta i suština ajeta ovog. A, u nas, odnosno detalje ovog ajeta, a to je ovdje što je spomenuto nusuk, znamo šta je namazan, spominjemo nusuk, to su obrijedi, uglavnom muđahida, to prenosi ibn da on mufassir uh, tabin mujahid kaji nusuk to kad misli se dhabh fil hadji wal umra da se misli na prinosenje jrtve za vrijeme hadža i umre <coughs> dok recimo drugim mufesiri od koga se prenosi tefsir ovog ajeta misli še na nusuk koji kad je dhabhi moe prinosenje jrtve znači bilo koji vid prinosenje jrtve mahya wa mati, moj život i moja smrt kaže vama u uh, atih fi hayati wa ma'mutu alayhi min al-iman wa ma'salih da se misli pod mojim životom mojim smrt smrću u ovom majetu, uh, ono što ja uradim za vrijeme moga života i ono mm. na čemu umrem od imana i dobrih dijela. da se pod tim misli moj život i smrt <clears throat> a mi znamo da kod nas poznato ovaj kada neko hoće ovo ovaj, da dokaže kako se on posvetio Da, se, da je čita svoj život posvjetio islamu i Allahu, pa navodi ovaj ajt. Reci zaista su moji namazi, moji obrijedi. I moj život i moja smrt radi Allahu. Moj život, znači sve što radim u životu, da je to radi Allahu Đelešanu. I moj smrt, znači da se žrtvujem, da želim smrt radi Allahu Đelešanu. A ovdje vidimo u tefsiru ajta, da se ovdje misli moj život, znači, e, ono što uradim u mom životu. Uma i, i kaže moj, moja smrt i ono na čemu umrem od imana i dobri dijela. Da znači, malo malo drugačije se to gleda. a, a ne, da, ne da je cilj a, znači ne da cilj, ovaj, Ajta ono u kontekstu kako ovaj kako to nama prvi put ovaj ono što nama padni na pamet jel, da možemo tako razumijevati Ajta. Mada sel se, može jedneku prenesenu smisao na to mislit. <kluh> Dobro, li lahirabila, ali mi, znači, iskreno radi Allahovo zadovoljstvo, radihovo rica, uh, laše rika, leho nima sudrug, v abitalikovu mirtu, znači, šta je, šta je v abitalikovu mirtu, to mi je naređeno, šta je naređeno, ihla, znači, iskreno u stovom, da bude samo radi Allahođalašanovo. I, a uh, to su, so, znači, to ono, suprotno od širka. Kar je, ona je uvolio muslimin, ja sam prvi musliman. Pa se Allah Žešanu naređuje poslaniku Muhamada da kaže da je prvi musliman. Pa kaže Ibn Ketir, kaže min hadihil umme, misli se u ovom ummetu je prvi musliman. Jer ko toga nema su umjeh. <coughs> Jer kaže Ibn Ketir u nasoji, kaže Liene, Islame kulli nebijin utaqaddim. Jer kaže Islam svakog vjerovjesnika prije njega je prijethodio ču islamova svakog religioznika. On za ovaj jedno zanimljivo pitanje. <coughs> Koji je zanimljivo pitanje? A to je a, kao što kažem Kesir. Kaže fe in jamialan biqa qablahu subirovesnici prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kanat ila islama. Njihova dava je bila pozivanje u islam. Wallahu ibadatullahi wahdahu la sharika lah to je ah činjenje baddeta Allahu jednom jedinom koji nema su druga. Ah šta malpri kažemo ovaj za novo pitanja to je jel se nazivaju vjernici prije islama muslimanima. Jesu oni bili muslimani to bi dalje. Jesu svi vjerovjesnici prije nas Prije islama, prije dolaska Muhameda s.a.s.i, oni bili vjerojeznici i njihovi sledbenici, jesu oni bili muslimani ili nisu bili? Pitam vas to. Jesu bili muslimani? Sigurno. Imaš jedan pisani trag da su bili muslimani. Imaš jedan do tog kad, ko ente? A? Ko on kaže da Eslem tulilaja. A? ja odnosno mana I za onako iz Ibrahim alaj salam samako muslimina min qabl znači nazove muslimana ima od prije to danas svi kada kažu kaže nisam ja nića bi se lefija suća bi se lefija znači odje bude musliman ja sam musliman samas bil prije nas tako imao to igdje da je potvrđeno mimo ovo što je došlo u ajetima da, da je neko Prije islama, Mus'mana da je sebe zvao muslimanima. I, I koja vjera? I koji vjerovjesnik da sebe zvao muslimanom. Ajde recimo nek ne bude na arapskom musliman. Nek bude na njegu miasko. Šta znači musliman? Muslim. Predam Bogu. Ja, ja ima tako neki naziv kod njih, znan poznato. A? Hanif, šta znači hanif? Mail, znači naginjanje prema nečema, to je naginjanje od širka prema teohidu. To je jezičko značenje i, i, i to, je, to se podrazumija pod Hanif znači monoteizam. Nema to vać. I ovo je vrlo zanimljava stvar, cije se zna gdje neki naši vajzi, čak neke daje, tako dalje, ne mislim u ono nasim krajima, nego to sam čuo u zapadnom svijetu. Kad ovaj zapadnjacima tamo, da ovo sa čime je došao islam i muslimani, jer u stvari to je ono čemu su bili oni prije njih. Da su vjerovjesnici prije islama, prije muslimana, bili isto muslimani, da su vjernici koji su bili, vjernici bili muslimani. Normalno ljudima to ne znam, kako su bili muslimani, kako, ni, od ti sad, kako mi ne znamo da su bili muslimani, kako sebe nizvali ni muslimanima. Tako da je tu ima malo ovaj to Šarab kaže lepse ima malo tu ona pomuđana tu. Ima tu istina baš nije tako. Kad se ode kaže znači ispravno je to skazi, ovo baš kao im kafirude pojasnije. Ovaj da je da su svi rojes iz pozivalu islam. Je bio islam prije poznat mu pri Muhammedsan Islam kao vjera. Nije bio islam, je tako da nije bio islam. Je l ili ima toga? Imalo da se zvao islam prije islama, prije Muhameda, sam da se da se uh, vjeru koju su slijedili nebesko da neko zvao islam. Ne. Je l' ima oko toga? Pa nema, naravno da nema. Pa zato Ibn Kathir kaže, kaže njihova dava je poziv, bio islam. Wahduhu ibadatullah wahdahu Allah, a to je u stvari činjenje bada, bade ta lovješ samo jednom jedinom koji nima sudruga u stvar šta? Monoteizam. Islam u smislu monoteizma. U smislu tevhida. To je vjera svih vjerovijesnika. Ako se, znači, I onda kažemo, ono što došlo u ajetima, da su nazvani oni prije nas, da, da su nazvani muslimanima, da je muslim, da je esleme i tako dalje, od Ibrahima, ali i tako dalje, e, to znači predanost alađešanu, a ne da je bio nazivan islamom ili muslimanom. E, znači, ili islam u osnovu znači predanost. Da se čovjek preda da slijedi ono što došlo do alađešanu. Da se po ti misli, a ne da su oni bili nazivani. Da mi sad tvrdimo i kažemo da su ovaj Akšam Otaković onda znači ispada znači da ni Muhammed sam sam nismo mi muslimani prvi muslimans bil prijenas. I da tvrdimo za osas bilimo se man da tako nešto ne možemo znači historijski nema šanse da to možemo dokazati i to niko nije sebe naziva prvi musliman. Osim u kontekstu da kažemo da su stvari bile mu vehidi, da su bili na tevhidu, da su slijedili znači da se ispoljavao monoteizam. A ne da su se nazivne termine. Znači, ovdje je malo, ovaj, uh, mora se biti precizan da, da se ne provali. Mora se biti precizan oko termina. Znači, da, neka, da, ne, da ne tvrdimo, jer to je, ispadne se provaljimo. Jer to tako nešto ne možemo dokazati, osim da kažemo korani došlo se nazvani. Da su, da su eslamu, da su nazvani muslimanima i tako dalje. A u stvari, kad se prevodi u tefsiru, kad pogledaš tefsir, ti ajit misli su u stvari predalce odlašana. Da slijedili ono što je odlašana. A ne da su koristili taj termin da se tako nazivali. Dakle, to je u arapskom jeziku. Termin islam muslimana ću uzeti od, od islama, od muslimana i danas je raširjen termin, to je šarijetski, to je muslimanski termin. Prije nije postao pod tim nazivom. Tako da se tu ne pravila ta greška, znači, ako se misli, i zato kažemo, znači, kad kažemo svi vjerovijesnici prije Muhammed Svansom bili muslimani, koliko je to tačno? Pa kažemo, ako se misli da su bili muslimani, da su slijedi tevhid, bil na tevhidu, naravno da je bilo tačno. Svi su bili na tevhidu, na onda te Ako se misli da su nazivani muslimanima, to nije tačno, znači, nisu bili nazivani muslimani, na tim terminom nisu bili nazivani. Tako, znači, znači, moram biti precizni po tim, ako već pojašnjavom, prenosimo drugima, da tako na taj način kažemo. <clears throat> Nadam se da razumijete, nešto me blije dogledati. Ili li, li se razumijemo? Dobro. Kakve veze ima ovaj sad ajet <clears throat> sa naslovom, kaži, poglavlje, onome što je došlo o prinošenju žrtvi nekome drugom mimo Allaha Đelašanu a o ajto je spomenuto to što je spomenuto. Reci, zaj samo namaz, moj obredi i tako dalje su radjalašam. Spoj između toga dvoga je u tome da je Allah svano taala obavezao svoje robove da se približavaju njemu sa obredima od namaza i od prinošenja žrtve koji su jedna vrsta ibadeta da se približavaju njemu, al da u tim ibadetima budu, znači iskreno to radi samo radi njega. Znači da se u tome ispolji ihlas. Ko to uradi? <coughs> pardon. Ko uradi, znači u ovom slučaju prinoshenje žrtvi, neko mimo lažjala šanu, znači time je time znači upao u širk. Znači zato ova ajat ima vezi, znači ja ajat pojašnjava kako treba da se prinosi žrtva a u naslovu mu je došlo da prinošenje žrtve mimo toga da je, da je suprotno toga, da je to u stvari širk. <clears throat> Drugi ajet, Fesalud Rabike, i klanja radi toga gospodara i prinosi, prinosi žrtvu. Kaže šehele Islam uh, u ovom ajetu naređi Allah svoj Natala, uh, naređi ova dva ibadeta, a to su namaz i kurban, Kaži, koji su ta dva ibadeta uh koji ukazuju na qurb uh, uh, znači vrsta uh, vrsta obreda, vrsta dobrih djela uh, uh, ukazuju na, na poniznost iftiqar potrebu potrebu da se čovjek približava Allahu dželešanu lepim mišljenje o Allahu dželešanu, snagom yakina, kuvatul yakin I kaže to omeninatul kalb, odnosno smireno srca uh, koju treba uh, osoba muslima da usmjeri prema Allahu Đelešanu. <clears throat> kaže, I u nastavku govori o veličini toga i bitnosti toga što je u ovom majetu spojeno ova dva ibadeta. Kaže, najuzvišeniji, najbitniji ibadet, tjelesniji je namaz a jedan od najbitniji ibadeta imovinski u imetku je, kaže, prinošenje žrtve, a drugi bitni od njega je, naravno, zekad. I zbog toga je, kaže, na ovom mjestu, eh, zbog toga se na ovom mjestu Allah spaja ova dva ibadeta. I kaže, eh, šehi uslame bintemije, Da, da je čudna stvar, neobična jako čudna stvar kaže da vjerovjeslik sallallahu alajhi kaže kana kafir al salati wa katiran nahr kaže od onih koji je mnogo klanjao, naravno obuklanja na filijetu poznato mimo farzova i ka katiran nahri odnosno da je mnogo a, prinosio žrtvu kurban. Šta je najači argument za zato ono što radio za vrijeme obreda hadža. Koliko je Koliko je Kurbana zaklao poslanik sam samo? Je li vam poznati? Uviđer dosim prijateljama dašla. Koliko je lično on zaklao svojom rukom? I oda se čuo. Pa ostatak je zaklao, zaklao Alija radi da o njemu. Ne znate to? Ne znam. 63,9. Poslanik sam samo samo. Ajma joj gostotinja. Koliko je da, tako? Ali je ja radela zaklo. Koliko, koliko stotinjak je imao? Šta kažeš? Ja. Pa se nije nije lako zaklaš 63, da be. Od kod mu toliko je dove ako nije imao meda. Od kod po sam nikso sam toliko da. No opet sam hać. Jo, ja da ne znam ratni plijen, brođu. Ratni plijen. Jojle Triski učine moja obskrba tahte de la ropi ispod sjednje mojega koplja. Znate tekst hadisan. A inače, poslanik salama, znači kada mu dolazilo, kada, kada bi dolaz ratni plijen, naravno on imao udjelo u ratnom plijenu kao petinu. Ratni plin su neki na četiri plin koji je a neki ima koji ostave stanovnici onog mjesta koji se osvoji. Pa kada bi dobijao određen ratni plin, kao što poznate za ono, za ono zlato koji, imao, koji dobiju, je imao, koje je dobio, da ga nakon namaza, kad čim je kladno na, namaz, odmah se okrenuo i žurno otišao prema svojoj kući, kad se vratio se ga pitao šta, šta je bio, šta je bio, se nešto desilo, pa kaže, nije, sjetio sam se, kaže, da, da im ima u kući ostalo svoje naket od zlata pa je otišao djelio ga sirotinji. Djelio bi odmah što, što god bi dobio, što bi imao što bi imao viška metka što se smatra da mu nije potrebno. kvadratnog plina. Dobro. E ova ja šta je smisao na ovog ajta? Na rođenju ovog ajta na ovom mjestu je znači sam tekst ajta ukazuje i klanja namaz dvome gospodaru i prinosi žrtvo. Znači, pojenta je ovdje da je naređeno u jednom i drugom majetu da se žrtva prinosi samo Allah i da je to ibadet. Jedan od bitnijih ibadeta ispojene na ovim mjestima sa namazom. Što govori o njegovej veličine i njegove bitnosti. A onda suprotno tome suprotno tome je znači klanje kurbana nekome drugom mimo Alaha Đelešanu, što u stvari predstavlja širk. I o tome govori ovo pouglavlje. I to nam dolazi u, dolazi, dolazi u pojašnjenju a, hadisa koji dolazi nakon ovoga. Pa nam počitaj taj hadis. Ebed je radijal Lama, ono prenosi se da je rekao. Kazao nam je Lama poslanica Lama, ali i stvari. Lama je prokleo ono da ko prinesi životu nekada drugo mimo Allah Lama je prokleo ono da ko prohleo nam svoje roditelje. Allah je prokleo onoga ko kruži zasutu presupljući. Allah je prokleo onoga ko mijenja oznake na zemlji odi ko pomijeva reču. Zabili li da misli? Dobro. Znači, ali izbilježi muslim svojim sva i vadi si vredostojan od radijela Anhu. Kako ste ga čuli? Pošto smo dosad imali praksu da da ashab koji se spomeni ravja da o njemu šta god kažemo. Pa, Alije radijela Alib Nebi Talib. To je imam ovog umeta, emir pravovjernih iz Hašimijske porodice, sin amiđe poslanika sallallahu alim selem i e, suprug muž njegove čirke Fatime Zehre. Jedan od prvih muslimana ovog umeta, prvi od dječaka koji je primio islam, učesnik Bedra, Bejatoridvan, jedan od destocikom većan džennet, Jedan, četvrti halifa pravi jedni znači njegove njegovi takozvani menakibi odnosno plemenita svojstva i ono po čemu bio upoznat to ono što uči djeca jel kažu u mektebima u džami ubio ga je ibn Muljim Haridžija 40. godine po hijri Nakon što je, koliko on od dana oštrio nož, koliko dana je oštrio nož, pripremao se za to, za, to, za taj atentat, prethodnik asasina Haridžija. <hlas> oštrio nož i, ubo, i stavio oštricu noža u otrov, Kad, i prije nego što je zbog Ali uradio lahanu. Znači, pripremao se ideološki, ta ideološka bolest, od što je ovo on čovjek koji je 40 noći pripremao oštriju nožku da je baš trebao toliko oštriju nožku da će da će zaklad 1000 goveda. I znači vrh noža za u otrov i tako kad ga je zbovu da je da li ja radila on da je podlegao. Dobro. Znači, govorite o Alira la, to je to je tema za sebe, znači, to je opće poznata stvar, glavno neće osnovni stvarcu poznate muslimanima i poznato to je znači ono što je vezano, pogotovo je to bitno, poznajem musliman, vezan, Alira de la'an što je vezano za veliki raskol koji se desi umete, a to je pojava Rafidija Šija koji su vezali svoju nakaradnu akidu za Aliju radi'a la'anhu. Šijatuhu, njegova skupina pavodno pa navodili smo da zbil njegova skupina. Tekst u hadisu došao da inallahu uh, Allah proklinje uh, ono ko zakolje uh, odnosno prinese žrtvu uh, lighayrillah uh, radi nekog drugog mimo Allaha svt. Ode lan la Uh, proklinjanje lan u osnovi znači uh, bud an rahmetillah, udaljavanje od Allahove milosti. I kad kaže se proklinje Allah džeshanuhu, da je Allah nekog prokleo, znači udaljio ga je, otjerao ga je od svoje milosti. Kaže šejih uslame bin temije, značenje ovog dijela hadisa, kaže ine ta'ala jela anu men istaha ka la'nata bil qawli jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže proklinje ono ko zaslužuje da bude proklet rečima kama yusalli subhanahu wa ta'ala men istaha salata min ibadih ka kaže što i uh, yusalli znači dovi uh, uh, za onog ko zaslužuje da se dovi za njega svoj robova ju salli aliikum u i ketuhu li juhrijđekum on je onaj koji u na vas donosi salavat na vas on i njegovi meleci da bi vas izveo iz temmini na svjetlo. Mi smo rekli jedno reklenomačenja uh, Salata ili salavata od, ala, od strane Allaha Đelešanuhu na, na al njegove robove, na poslanika sasalim, bilo koje drugo roba, šta to znači? Salavat Allah od strane Allaha Đelešanuhu na svoga roba, šta to znači? Sad smo rekli značenje koje se prenosi od Ebul Ali, koje je biljež Buhari, Osun Sahih, to je da Salah Đelešanuhu hvali, <clears throat> jedno značenje, jedno od mišljenja, da se Allah šanu, šanu hvali sa tim robom pred svojim e, melecima odabranim skupom meleka. <clears throat> A ima i drugi značenje. Da li se ovo u majtu, u kontekstu toga, možda ima to znači neko drugo, e, to je tema za sebe. Sa druge strane, kaže mi temije, kaže inel lahe le'anel la kafirine va'adde lehum sa'ira. Allah želešanu proklinje kafireh uade lehum se aira i pripremi u ime, pripremi ima je vatru, užarenu vatru. Wallahu laju hibul kafirin, alašanu ne voli kafire, proklinje kafire, i onda je nelovišno da dođe neko od nas i kaže, ja volim kafire, i blizak sam sa njima, i prijatelju i, i nema smetnje u tome, i u osnova islam poziva o ljubavi, mir prema svakom, i tako, i tako neke gluposti iznosi, Znači, sam misli, Allah Džišanu, onaj kod je tvorac, naš, kod nas tvorio, naredio on vjeru islam, on ne voli keafire, proklinje keafire zbog kufra njihovog. A onda mi dođemo kod mi volimo keafire i ne, ne smiješ ih proklinjati i trebaš imati ljubav prema njima. i Islam je vjera ljubavi da voliš svakog, bez odvira kakve, kakve vjer je bio i ovog ili onog i tako dalje. Nelogična. Kontraviturnost je nevjerojatno. Mel'unin eynema thukifu uhidu vequtilu taqdila. Kaže, prokliti su. Gdje god, kaže, gdje god bili, bit će kažnjeni i bit će ubijeni. Uh, govori ovdje o keafirima, o mušicima. Uglavnom, uh, zašto ovdje navodimo ovo? Znači, zbog, zbog tog termina proklinjanja. Allah džeshano kako što je tekst radi sada. Svratim na hadis, la anallahu Allah džeshano proklinje je prokloje, Allah je prokloje ono koje prinose žrtvu nekom drugom ima la džeshano. To je prvi dio hadisa. Men zabe men zabaha li gairi la kuzakuli radi neko drugom ima la Ili kao što došao Kur'anskog dvoma u hidle bihi li gairi Ili ono što je zaklano zaklano radi neko drugom ima la džeshano Znači, vanjsko značenje ovog ovdje je da, da, da u stvari onaj koji kolji u hile, znači koji zakolji, znači kao, e, prilikom klanja, naglasi da je zaklao radi Allaha, radi nekog mimo Allaha Đelšanu. E, šta se misli po time? E, znači, da je izgovorio koljem ovo radi ne znam, ovog ili onog, radi, radi džina, radi čovjeka, radi mesiha, radi ise ili tako dalje. Da li se u, u, u ovdje u hadisu misli, u, u ajetu je došlo, u uh, hile znači to, znači da, uh, da, da kaže da je ovo što kolje radi toga i toga. Da kolje radi njega. dok u, li se u hadisu odnosi na to, ispravno je stvari da je sve jedno izgovorio riječima ili neizgovorio riječima u stvari da je bitno da je, da je bitno niyet i namjera zbog koga kolje zbog čega kolje znači svejedno je znači izgovorio riječima zbog koga kolje ili niyetio na isti, e, isti je propis toga isti je propis toga da je da skolji e, prinosi žrtvu radi nekog drugog mimo Allaha džoanuta A u stvari to je ono el što su radili u džahiliyetu mušici što su radili, da su klali, da su prinosile žrtve, naravno, ne, ne potrebno da naglašamo ovdje, znači da, je, da je i badet, da je prinošen žrtvo i badet, da je pri, žrtve nekom mimo lađa šanuhu, da je to jedan najveći vid kufra. Da je to najveći vid kufra, jer je klanje i badet, prinošen žrtve i uh, Tu praksu su imali mušici u džahelijetu. Recimo, oni su imali praksu da kolju da je prinosi žrtvu džinima. I to se prenosi da je poslanik, sallallahu sallam, zabranio. To što, što kaže u temije, da je poslanik, sallallahu sallam, zabranio an zeba ehele džin. Zabranio da se kolju, da se prinose žrtvu džinima. Na ovom mjestu spominja, drahman prenosi, kaže, kaže, kaže, za mahšeri, u svome poznati ima tezi, lasu u metri siru. Kaže, kano ida išterav daren vabenevha, kaže, vajstahređu ajna, kari dhebahu dhebihaten, khaufen antusibahum džin. Fe udifet ilihim dhebahi li dhalike. Kaže, kada bi kupili mušicu suradla, kada bi kupili neku kuću ili napravili kaže oni bi zaklali zaklali bi kaže da biho a to je stvario kurban e, zbog straha da ih ne zadesi da ih nadzadesi ne kaže neki musibe to strane džina pa kaže zbog toga je, zbog toga kaže nazvanu u onoj zabne kad došao poslanik sa sunca da se da da se kolju the bahel džin Da je zbog je došlo to, da je nazvano the biholojin, prinošenje žrtve džinima, da postoji taj uopšte termin, zato što je to bila praksa. <hlas> da, onda su ovdje učenjaci neki govorili, onda navodi tu, znači onda ovaj, neki učenjaci kada govorili o tem žrtve, pa pravi razliku ovaj pravi razsko odnosno vrši neku kategorizaciju znači da se kolji Allahu dželešanu da se kolji nekom imalo džanu onda recimo može biti džinima može biti da se kolji radi nekog čovjeka pa se onda ovaj govori o tome šta ako čovjek zakolji kurban jel smo jedna od tih vidova prinošenja žrtve zakolji zabihu zakolji životinju da bi se približio nekom namjesniku sultanu dolazi neka poznata velika ugledna osoba kod njega dolazi Alija iz Begovića nekom Baker iz Begovića dolazi nekom u goste i on i on zakolje ovcu što mu je došao goste da bi se približio njemu da bi se njemu približio je l dozvoljeno jest to što je on zaklo i navodi ovde Abdurahman kaže ene men dhebeha, in da istiqbali sultana, te karrubeni liji, ko zakolje neku životinju, da bi dočekao sultana namjesnika, na te karrubeni liji, da bi se njemu približio. Kaže, efta ehlul Bukhara, bita hrimi. Znači, učenjaci Bukhari su izdali fetvu, da nije dozvonjeno da to jesti. Kaže, li ene hum ima uhille bihi li gajri To zato što je to zaklano. Kaže, zaklano je, kaže, zbog nečeg mimo Allaha Svane Otana. Sada se ovdje poslije pitan, kako to, kako može zaklano, da, da kolje da bi se približio sultana? Jel to uslov da da nije ti da kolje tog hajvana radi sultana, da bi se njom približio, ili kolje je radi Allaha Čelašanuhu sa bismilom, A nije ti sa time da se približi sultanu namjesniku. Šta je od tog doga, na se misli to, zašto je zabranjeno? I odakle dolazi ta šuba? Čim mi znači smo o tom, ne znam da smo pričali o tom da smo govorili o, o, o, o desetne vakelje, pa smo spominjali te, te detalje oko toga, ovaj, te vrste zabranjenog prinošenja, kada je širk, kada nije širk, kada je haram samo jesti, kada ima tu šubhu i tako dalje. Pa je ovdje pa spomenuto to u, u, usput, znači. Dalje, u nastavku hadisa, znači uglavnom, naravno ovaj dio hadisa, nema su mnju, ukazuje na to onda je, čim Allah Đešanu proklinje ono koje zakolje, zakolje nešto radi mimo Allah, Allah Đešanu zakolje ne, prinese žrtvu Znači, ta, to proklanje každa je na zabranu, a znamo, iz, pošto je prinošenje žrtve i badet, to ukazuje da je to veliki šir da izvodi iz islama. U nastavku hadisa je došao leanel vali lean dehi, leanel lahomen leaneo vali dehi, ala, proklinje alačanu ono ko, proklinje svoje roditelje. Ovi znamo onaj hadis što je došao a, u, u vredostavan hadis u Buharii da je Allahoposlanik, sallallahu sallam, rekao kaže od velike grijeha da da čovjek psuje, vrijeđa svoje roditelje, pa su rekao, Allahoposlanik, kako može čovjek da svoje roditelje, da, da ih vrijeđa, da psuje, pa kaže je subo eba ređul da psuje neči, roditelj nekog drugog, roditelj je nekog oca nekog drugog, kaže, fe je subo bahu, pa ovaj mu uzvrat i psuje njegovog roditelja ili vrijeđa ga, i kaže psuje njegovu majku, a, a on suo njego majku pa ova njemu njemu uzvati psuje njegovu majku na takav način znači da psuješ tuđi roditelje pa on te bi uzvratio da, da je to jedan vid uh, tre, druga treća stvar kad spomen da la anallahu men a va muhdisen ili muhdesen može jedno i drugo <clears throat> naravno ovaj dio ukazuje na zabranu na zabranu uh, proklinjanja roditelja svejedno direktno ili ovako indirektno Izazivanje drugog da proklinje tvoje roditelje, je, jedno je, drugo je zabranjeno. E, treća, svako je spomenuti, znači Allahčanu proklinje ono ko, kome, ko da sigurnost, ko zaštiti, e, ovdje je prevedeno kod nas u jedno od značenja, ko zaštiti onog ko učini nek, e, neki prekršaj. Znači, e, učini neki prekršaj, uz, uzurpira nečije pravo, i time zaslužuje da bude kažnjen, pa mu ti onda daš sigurnost. Lažiš, anu proklinje, ono ko zaštiti da sigurnost, onome ko učini neki zločin, neko zlo, neki zulom, pa ga tiš, ti tiš. To je jedno značenje, a to je, ako uzmemo da bude kesra ovdje na dalu, a to je, men ava muhdithen, ako je muhdithen, Ako je misli se na ono koji je učinio neke, uzorpio neče pravo, učinio neki zulum zločin, pa ga ti zaštitiš. Drugo značenje, ako uzmemo da je muhdeten, Allahišanu proklinje je ono ko da, zaštiti, da sigurno zaštiti onog ko muhdeten, a to u stvari muhdeten znači el, el muptedea nefsehu, znači novotariju novotariju ko da sigurnost i zaštitu novotariji kako da, da sigurnost novotariji odnosno kaži, ko je zadovoljan novotarijom uh, ustrajava na njoj sabura na njoj zadovoljan sa tom tariju prihvata je podržava je ne negira je time je, u stvari zaštitio znači zadovoljan sa njom brani je Ustrajava na njoj, ne negira je, u stvari time je zaštitio i time je dao sigurnost. Jedno i drugo tumačenje, znači spominju učenjaci, navode da može biti jedno i drugo tumačenje ovog dijela hadisa, samo zavisno, znači ako uzmemo da li je muhdistan ili muhdefen. Muhdistan je novotarija, a muhdistan je onaj koji uradi neki zulom, neki prekršaj. <kuh> mada ode da što spomenu neki učenjaci po pote bilo data u, u svoj egipatski haje spomeni znači da ima, može imati više značenja ovaj ovde koji učeni prekršaj Kaka može prekršaj kaže može da radi prekršajec u u u haremu u jednom zabranjenom djelu kokabi može od učeni prekršaj u, u, u općem značenju bilo koju vrstu prekršaja odnosno zuluma nepravde ili zločina da uradi e, ili kaže može da uradi da uradi neki, ovaj, da uradi neki prekšaj, uh, specifičan vezan za ozlijeđenu oblast. Uglavnom ovo uh, najskramnije ovo najbliže, da, da ima opće značenja, ako učini neki neki zulum, neki pregrešaj, neki zločin da ima opće značenje. Pa paamo ovaj drugi radni sigurnost. Dobro, ni nam cil da da ulazimo na detalje toga. Ovaj jedna pojašnjavamo ovo da može uć podovo i da čovjek napravi prekršaj u smislu da da ukrade tuđi imetak imovinu pa pomovai da ne zaštitu A to nam na kraju dolazi jelo ovdje ovaj na kraju hadisa ovaj zadnji dio a to je ovaj što je da des... tako došlo tekst od hadisa Allahu yanallahu men gayer men ardlard Allahu chano ko mijenja menaral erdi granice zemlje a mi se so ode međe prvenstveno se odnosi na međe odnosno uzima tuji ime tak znači pomira među pomiri među da bi nečiji ime tako uzeo eh uh, napred nazad i pomira sve jedno naravno ovaj uh, na poznato na hadis Mutefekun Alihi u kojem je došlo da, gdje spominje sedam zemalja. Da ima sedam zemalja koje što ima sedam nebesa. Meno zaleme šibren minel ardi ko učini drugoj osobi koliko jedan pedalj od zemlji ukrade mu. Jedan pedalj zemlje pomiri među jedan pedalj. Tu uveqahu jeumel qijameti min seb'i ardi kaže biće, biće zauzdan omotan na sunnjem danu sa sedam zemalja. Time se u ovom hadismu potvrđili da ima sedam zemalja. Govorili smo te o tem šta se misli po sedam zemalja. Tako osjećate nekim drugim predanjima. Da se misli sedam različitih zemaljskih kugla, što je jako slabo mišljenje i ne znam da li ga neko zastupa uopšte, ili se misli da unutar zemaljske kuglje ima sedam slojeva, kao što ima sedam nebesa, sedam slojeva nebesa. I ovo drugo, onih učinjatskoj duhovnosti o misli se kaže na zemlju, jedna isto, ovo, naša zemlja koju mi zimlju, da ona ima sedam slojeva. Je to nauka potvrdila, nije potvrdila, to je tema za sebi, nije to nas plaho interesuje to. Dobro, e, sad <hým> ostaje zanimljiva mesela, a to je, uh, uh, ovdje u hadisu je spomenuto proklinjanje. Uh, proklinjanje, da li je, da li je dozvoljeno, uopćeno proklinjanje došlo mnogim hadisma. Ko radi to, to je, je djelo prokletje. Naci ima mnogo hadisa kojima ja spominje a, proklinjanje a, po opisu, bez pojedinačno. Znateim propis pojedinačno prokletan. Da li je dozvoljeno pojedinačno proklinjati? Da čovjek kaže određenu određenu osobu da je proklinje, po, po imenu, da je spomene. Po tom pitanju imamo dva poznata stava učenjaka. Jedni kažu da je dozvoljeno pojedinačno proklinjati. Drugi kažu da nije dozvoljeno pojedinačno proklinjati. Recimo, ako bi neko sad... Dobar, primjer toga. Sad uzmeš nekog tamo prijedsednika keafira, Zulomčara koji čini velike Zulom Moslimanima i ti sad njega lično spominješ po imenu i proklinješ ga. Je li tu dozvoljnje nije dozvoljeno? O tome reči, znači. Pa ima dva stavučenjaka. Jedni kažu da je dozvoljno, ne každa nije dozvoljno. Oni kažu da je, kažu da je, kažu da je dozvoljeno, dozvoljeno između ostalih. Taj stav je zauzeo Ibn, Ibnul Džewzi. Dok je dok je, recimo, zanimljivo da še islam izobrao ovaj stav drugi, da nije dozvoljno pojedinačno proklinjanje. I tako dalje, da je spomnio, znači, to je tema za sebe, duga je te to tema i jedni i drugi imaju argumente, čak imaju argumente u vjerodostojim šerijovskim dokazima, o hadisima, što je tema za sebe, uglavnom, znači, poznato da ima dva stava po pitanju toga. Ovdje govorim, spećno proklinjanje, drugo je doviti. Doviti protiv nekog pojedinačnog, i tu je posebno vesela, doviti protiv nekog uopćeno, protiv Kafira mušrika, ovako onako, a doviti protiv nekog pojedinačnog, da ga po, imen, po imenu spominiš, da doviš protiv njega. Mada tu ima preklapanja, proklinjati i doviti protiv nekog, tu ima preklapanja, ima ima zajednički stvari. Dobro, ostaje nam ovaj još ovaj hadis da se pročita. Ovaj hadis, nek ću još pa dobro razvukli, smo odena čitav ders, ovaj hadis kada pročitamo, pošto on slab hadis, daif, Nije plaho se zadržavati na njim da ga komentaršu, ja nema potrebno da komentaršu mu dajiv hadis. On sam potvrđuje, što je već potvrđeno tamo, tako da se plaho na njim ne zadržava oko muhe i oko mušci. Ovaj, Ostaje ne samo da se počita još onaj koristi hadisa i time smo završili. To je taj hadis. Od Zareka iz Mišina, da redio da on 13 sada je Lava posanik sa la Lava sredemre, rekao neki je čovjek ušao u dener kog mušci i ušao je neki čovjek kog u letu. Kad to Lava posanik, Nekada dva čovjeka naišla su na narod koji je imao kiv i pored koji nije mogao niko provoći dok ne prinesi žrtvu. Rekli su jednome me odmah, prinesi žrtvu. Nemam ništa da prinesem kao žrtvu, odgovorio. Prinesi to nakaj mušicu, rekli su mi. On je prinijel kao žrtvu mušicu i on ga pustili, pa je taj ušao u vatru. Drugome su rekli, prinesi žrtvu. Ja nikom i drugom ne prinesem žrtvu, nije uzvišeno da u vatru. Oni su da ubili ga mi ušao u ženetu, da vidjeli žrt ali se znači slab. E, ispravno da do stvari da su ovo da je ovo da je meu puf e, u revajitu drugom, došlo u knjizi Zud od imama Ahmeda da Tariq ibn Shihab on prenosi od Selmana Farisija. Ispravno da su u stvari riječi Selmana Farisija znači da što njegove riječi a da u stvari nisu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako znači sa te strane ovo, ovo, dolazi ta slabost. Nije preneseno drugim zbirkama i tako dalje, znači što što dodatno slabije ove ovaj, ove ovaj i znači da if iako nema veliku slabost i tako dalje, on se može spomenti u kontekstu podupiranja ove teme, al nije potreba što ima druge vjeroosne šerijanski tekstova koji koji pojašnjavaju temu, tako da nema potrebe zadržavati na ovom hadisu. Uh, i ove polke koji će se izvoći iz ovog hadisa, uh, one su upitne za strane toga je se ostavljene na slab Hadis. U ovom hadisu je znači da osoba uh, koja je prinila žrtvu mušice, odnosno govori o tome, on će to spomenuti poslije ovdje u koristima hadisa, da, uh, da je priličnije bilo ovaj, da se spomeni hadis al džennetu akrabu ila ahadi komin širaki na'alihi, džennet je bliži nekom od vas od njegovi njegovi, znači, ono sa čime veze svoje svoje obuče, svoje svoje cipela ili papuče, sve jedno, kaže vam narom, misle a i vatra je poput toga. Priličen da se spomene ovaj hadis verodostojan, nego da je ovaj, iz kog razloga, zato što čovjek može uraditi određeno djelo malo, a da ga ona odvede u vatru, a može uraditi e, malo u očima ljudi e, dobro odjelo i da ga odvede u dženet. Znači, o tome je i, i taj hadis podupir je ovdje što je spojniti. I ovdje je riječ od mušice, da, da mušica čovjeka, zbog koje činio ovaj, veliki širk, da ga odvede u vatru, što znači prije toga je bio na islamu, u gjeri, pa ga je mušica u stvari odvela u vatru, u džehene. Da ne treba omalovažavati dijela. E, dobro, počitaj nam ostatak i time smo završili ovaj ovdje našnje komentar u je ovdje su cijelje pitanje. Odjedna tumača je pa moj. je moje i odred je moje pod dva domaćije da se saluje rabbikova rah, da tosu soma gospodaru, 12 pod bankovi. Treće, odvojljanje zanisa profesionalnoj monografu prenese žrtvu nekom drugom imala. Pod četrti, proslavljanje onoga ne da protivnik svoje razmere, a od druga je da protivnik spa te nekog čovjeka, pa onda on protivnik sva. To je što je ono da podrži utvrđiti princip triku, a to je čovjek koji utri nešto poklaja važnu za neboljstvo la u praznu, pa on trazi nekoga ko će ga dostići od To što je iz prokvinjanja onoga pominja granice zemlje, a to su odmah to međe koje razdvaju između svog i komštvenog posljedna. Njimov umjenjanje biva pomjeranje naprijed i odnazad. To sedam, razluka između prokvinjanja određenja osobe i prokvinjanja grečnika uopćenom. To dosad, ova velika značajna priča, a to je pred priča mušica. To da je činjenica da je on ušao u vatru ko sve mušice, mada to nije nariravao, ja mogu govorale da bi se oslobodio njegovog zla od 10 spoznaje o baznu svih svih srpskih kako se taj istjerio kako se taj istjerio da bude ubijen i nije pristao na njegov zahtjev i pored unice da od njega nisu zativali ništa drugo osim vojnog djela od jedan mjesec koji je ušao u vazvre je musliman jer da je bio nevjernik ne bi direktno ušao i je u bajruk u mjesec podaren u paklisu a moći da potvrda ono da se dožuo vjerodostavni Čene te je svakome od vas, od gajme na, na vašoj obuči, a i vam predstupati. U krivnjeć poznajem da je dijelo srca glavni cilj, čak i ko je opožava vam Dobro, sve mi se odlično. da je da lajite je stakle viko je to uvijek. Andalusen, andalusen, andalusen, andalusen, andalusen,